16 În al 16-lea an al lui Pecar, fiul lui Remalia, a început să domnească Ahaz fiul lui Iotam, împăratul lui Iuda. Ahaz avea 20 de ani când a ajuns împărat ce-a domnit 16 ani la Ierusalim. El l-a făcut ce este plăcut înaintea Domnului Dumnezeului său, cum făcuse tatăl său David. Ce a umblat în calea împăraților lui Israel și chiar a trecut pe fiul său prin foc după urăciunile înămărilor pe care le izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. A adus jerfe și tămâie pe înălțim, pe dealuri și sub toscopaci verzi. Atunci rețimă împăratul Siriei și pe care fiul lui Remalia, împăratul lui s-au suit împotriva Ierusalimului ca să lupte împotriva lui. Au împăsurat pe Ahaz, dar n-au putut să-l biruiască. În același timp, arțim împeratul Siriei a adus iarăși Elatul sub stăpânirea sirienilor. A izconit pe evrei din Elat și sirienii au venit la Elat, unde au locuit până în ziua de azi. Ahaza Temesol lui Tiglat Pileser, împăratul Asiriei, să-i spună Eu sunt robul tău și fiul tău, Suete, și izbăvește-mă din mâna împăratului Siriei și din mâna împăratului lui Israel care se ridică împotriva mea. Și Ahaz a luat argintul și aurul din casa Domnului și din vestelile casei imperatului și le-a trimis dar împăratului Asiriei. Împăratul Asirei l-a ascultat, s-a suit în Damascului, l-a luat și a dus pe locuitori în robie la Chier și a omorât pe rețin. Împăratul Ahaz s-a dus la Damasc înaintea lui Tiglat Pileser, împăratul Asirei, și văzând altarul din Damasc, împăratul Ahaz a temes ore Urie chipul și înfățișarea acestui altar în tocmai cum era făcut. Peotul Uri a făcut un altar întocmai după chipul timesc din Damas de împăratul Ahaz și peotul Uriel a făcut mai înainte ca să se întoarcă împăratul Ahaz din Damas. La venirea lui din Damas când a văzut altarul, s-a apropiat de el și s-a suit pe el. A, -a ars pe el arderea de tot și darul de mâncare, a vărsat sângele de băutură și a stropit pe altar sângele jertfelor de mulțumire. Îndepărtat dinaintea casei altarului de aramă care era înaintea Domnului, ca să nu fie între noul altar și casa Domnului, l-a pus lângă noul altar pe miez noapte. Și împăratul Ahaza a dat următoarea poruncă preotului Urie, să a altarul cel mare ardere de tot de dimineață și darul de mâncare de seară, arderea de tot a împăratului și darului de mâncare, Arderile de tot ale întregului popor din țară și darurile lor de mâncare, să prin el jerfele lor de băutură și să stropește pe el tot sângele arderilor de tot ci tot sângele jerfelor, cât despre altarul de aramă nu-mi pasă de el. Preotul Urii a făcut întocmai tocmai cum puruncise la haz. Și împăratul Ahaz a sfărmat tăbliile de la temelie și a scos ligenele de pe el, a dat jos marea de pe boi de aramă care erau sub ea și a pus-o pe pardosala de, de piatră. Dehaterul împăratului Asiriei a schimbat în casa domnului pridvorul sabatului care fusese zidit acolo, precum și intrarea de afară împăratului. Celelalte fapte ale lui Ahaz și tot ce a făcut el nu sunt scrise oare în cartea cronicilor împăraților lui Iuda? Ahaz a dormit cu părinții săi și a fost îngropat cu părinții săi în cetatea lui David și în locul lui a domnit fiul său Ezechia.